Він брав участь у боях із японцями на озері Хасан, мав за ці бої орден Леніна, отож був для нас неабияким авторитетом. Ну що, Руденко, тобі ще не набридло писати заяви? – запитав він, хитрувато посміхаючись. Набридло, але писатиму. Не думаю, твої вимоги командування задовольнило. 7 липня відряджаємо на курси політруків у прифронтову зону. На прискорені курси. Стигнеш навоюватися? Розмови відбувалися в якійсь каптёрці. Комісар сидів за незугарним столом, на якому, мабуть, різали хліб та розливали окріб для мешканців гавпахти. Я сидів перед ним на стільці в гімнастерці без паска, саме те, що відбирали пасок, символізувало покарання. «Що скажеш, Руденко?» перепитав комісар, уважно вдивляючись мені в обличчя. «Служу Радянському Союзу!» виструнчився я перед Кабаковим. «Сідай, бачу, що радий». Насидівся, товаришу комісар. Ага, засміявся він. Не сподобалось? Маєш зо два дні для відпочинку. Ніколи не забуду прощання з кристалом. Він дивився на мене жалісно, ніби розумів, що на нього знову насувається зневага. Я обійняв його шию, припав до неї щокою. То було прощання не лише з кристалом, а з кіннотою взагалі. Фронт. У Кавпалку я прослужив рік і вісім місяців. Час достатній, аби пам'ять зберегла чимало імен та облич. Вони й сьогодні, через півстоліття, постають переді мною, мов живі. Їм не буде ні смерті, ні старості, доки житиму я. Це справді якась дивна форма життя, образ однієї людини в пам'яті іншої. Що то є? Лише тінь чи певна реальність? Ми надто самовпевнені у своїх судженнях про світ. Згадаю, що в цьому разі завчена з учорашніх пояснень відповідь не буде найближчої до істини. Далі починається шлях, де імена і обличчя на екрані пам'яті не затримуються. Коли я думаю про наступний рік, курси політрухи, участь у боях, лікування в госпіталі, моя пам'ять скидається на прискорений бів кінестрічки. То вихопиться обличчя без прізвища, то прізвище без чіткого зорового зображення – Протягом згаданого року, липень 1941-й, липень 1942-й, я почувався, як, мабуть, почувається краплина в океані, без чітких меж власної свідомості. Можна запитати, а чи це взагалі можливо, доки людина живе, свідомість відокремлює її з людського загалу, отже, межі людського «я» завжди існують. Адже ж минуло півстоліття, я знав цих людей тільки два місяці, три, не більше. Це так і не так. Межі людського я існують доти, доки людина не розчинилася у велелюдному натовпі. А коли набирає чинності психологія натовпу, людська особистість стає схожа на равлика, що сховався у своїй крихітній мушлі. Часом оцей стан духовного анабіозу є неминучим і має історичне виправдання. Саме так це й було в роки загальнонародної війни з гітлерівською Німеччиною. Підійматися під кулеметним вогнем і бігти в атаку можна лише тоді, коли ти себе вже поховав. Тебе немає, бо немає сотень і тисяч твоїх ровесників, вони лягли в землю, їхніми тілами живляться трави і дерева, а ти чим кращий. Отож звикай до думки, що й тебе також немає. Фізичне є лише короткочасна несправедливість. Вона завтра буде виправлена і ти підеш туди, куди пішли твої товариші. І лише звикнувши до такого психологічного стану, ти здобуваєш право з'їдати обід загиблого друга, який у термосі приволокли до окопів. Не тягнути ж його назад через те, що кілька порцій виявилися зайвими. Забиті їдаки лежать непорушно. Їм уже не каші. Так чи так, а я, пригадуючи той рік, не здатний побачити ні себе, ні інших, як особистостей. Це була сіра маса, і я був її часткою. Поетом я тоді не був, був лише солдатом. Я дуже мало написав про війну, кілька посередніх поезій. Мене ніколи не вабила ця тема, хоч вона не одне десятиліття лишалася злободенною. Причина, мабуть, полягає саме в тому, що війна вбиває в людині людину ще до її загибелі. Вбиває вже тим, що людина має зректися власної особистості, перетворившись на робота. Повторюю, часом це буває виправдано коли ти маєш рятувати свій народ, свою батьківщину, то ціле покоління лягає в землю добривом, аби на ньому зросло й забуяло нове життя, нова творча сила.